Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция – Тайната наречена Мохамед. Втората лекция – Окултната мисия на Юда. Третата лекция – Окултната мисия на Юда. И три идеи – Първата идея – Африканската мъдрост. Втората – Сократ. И третата – Дионисий – Божествения мрак. Следваща лекция на 3 юли, пак 8 часа тук, започвам с първата лекция, тайната на на Мохамед, продължение. Тайната на рече на Мохамед. Мохамед жидувал искрено да направи Аллах Акбар, т.е. Бог е велик, всеобщо достояние. Сред трудните, както ви казах, арабски племена. Той се почувствал божествено осветен и вече имал в себе си Ал-Хак, т.е. своята истина. И тя била преживяна. Арабите го посрещнали с насмешка. За три години 13 последователи и много закани, трябвало е много да се крии, много да бяга по пещери и къде ли не. По-късно, в тесен кръг, главно пред роднини, пред едно събиране около 40 човека, той казва за своята мисия, че трябва да изнесе мисията си пред целия свят. Всички наоколо, макар и Негови близки, замлъкнали, защото той попитал дали те я приемат мълчание и смях. Но 16 годишният Али се е изправил и страстно казал – Аз съм с Тебе. По-късно това се отказва един от най-благородните войни, рицари верни на Мохамед и на Бога. Ще те следвам. Другите не искали да бъдат неочтиви към Него и били в колебание. Защото те знаели, че Той е неук, необразован, а това е голямо начинание. И всичко изглеждало като нещо много сериозно и дори с тежки последствия. И така, наистина всичко ставало много бавно. Както ще видим по-нататък, ще тълкуваме Корана от гледна точка на Суфи. Става въпрос за нещо грандиозно. Корейшите, най-опасните племена и негови врагове, си казвали: та Как може този ниук човек да е по-мъдър от всички нас? Неговия чичо, който много го обичал, Абу Талип му казва, «Абе не може ли да си мълчиш за всичко това, вярвай в себе си, но не безпокой високопоставените и не излагай на опасност себе си и всички свои близки». Мохамед му казал, че и дори самото слънце и луна, не могат да го заставят да мълчи, защото истината иска това, а истината е самото Слънце. И че сам Аллах желая това и като казал това Мохамед избухнал в сълзи, защото той знаел, че Чичо му много го обичал и му желаял доброто. И той схванал, че мисията му ще бъде много тежка и много сурова. После той тук там говорил с тези, които искали да го слушат и малко по малко привържениците се увеличавали. Но той много страдал за това, че хората не разбирали колко е велик Бог. Съпъствали го големи противоречия. Зародили се много явни и тайни врагове. Корейшите започнали да правят планове за неговото убийство. Много негови близки вече били мъртви. Той стигал дори от време на време до отчаяние. Толкова тежко било на душата му, че се отчаивал. Налагало му се да се крие, да се облича странно, да бяга, да ходи в пещери, както казах, да бъде бездомен, да живее всред непрестанна опасност. Дори изглеждало, че мисията му сякаш не е за този свят и за тези племена. Но не такъв бил планът на Бога. При тези големи трудности и при това голямо отчаяние един хадис, т.е. едно предание, казва. Разказва случая с мравката. Когато бил в планината и седнал пак така морен и отчаян на един камък, Дошла една мравка и тя носила една голяма сламка и дигала тази сламка 99 пъти и не се отказвала. Той броил. И той си казал, щом тази мравка толкова много се старае и не се отчаива, аз ли ще се отчая. И така, както виждате, когато духът има идея, има план, той е внесъл вдъхновението в Мохамед. Мохамед е наблюдал продължително време и си казал, щом тя не се предава и аз няма да се предам. Тогава и аз продължавам. Въпреки големите трудности, Мохамед продължавал. Той придобил голямо упование в собственото си сърце макар, че външната страна на нещата изглеждала безнадежна. Той имал толкова искрено послание, а родните му племена не искали даже да го слушат, нито даже да го виждат. Дори заплашвали животът му, но Мохамед си казал, щом корейшите действат с оръже, така да бъде. Мохамед знаел, че истината ще се развива вечно, а временото по време на войните ще отпада. То ще се учи своите уроци. Той им казал, оставете идолите. Те са достойни само за мухите. Само Бог е реален. Той не е създал и разберете, че само Бог е велик и че Неговата воля е най-доброто за всички същества. И постепенно милиони диви идолопоклонници постепенно казвам повярвали в Аллах Акбар и то са своите пламенни сърца. Около Мухамед е било пълно с конфликти. Той е, живеел, той е живеел в пълен водовъртеж, в голям шемет, но е родил от себе си Корана, Божията книга, Божията воля. Коранът е плод на една велика първична душа и нейната любов към Бога от на една груба, както казах и преди, необразована, дива душа, която даже дори не знае да чете, но както ви казах преди, душа пламтяща, искрена и истинолюбива. Душа плъмтяща за Бога. Душа искрена и търсеща и не само търсеща, но намерила. И казва по-късно в Корана Мохамед: Който е познал себе си, той е познал своят Господ. Така, това беше втората лекция. Първата лекция.